Leul și vulpea Vulpea tinerică, pribegin mereu, încă a nu văzuse în pădure leu, dar odată, nu știu cum s-a întâmplat, l-a întâlnit în față și a înghețat. Întâlnește leul iar, a doua oară, dar de asta dată nu mai se înfioară. Ghearele cumplite, botul cu zăvoare, nu-i mai par atâta de înspăimântătoare. Întâlnirea a treia cu temutul gâde e îmbietoare, ea e și să S-au plimbat alături și în sus și în jos, ea subțire în vorbă, el politicos. Greu e cum ai mare noștri pământești, până-i vezi de aproape, că te obișnuiești.